а лікарів просять. Повна відсутність гречності. Жодного поняття про правила доброго тону, про шляхетне виховання. Софія ковтнула презирливий тон. «Старість, що вдієш?» «Може, і справді кличуть, звучить без належної поваги?» Клятий телефон помовчав хвилин зоп'ять і знову задзеленкотів тонко і вимогливо. «Знову, Конашевича! Нестера Назаровичу, вас запрошують до телефону!» Заледве не вклонилася, аби не зазнати знову звинувачень у недостатній гречності Софія. Запрошують панів, а я хто? Я нещасний упосліджений писар, де й, подівши царську поставу, по старечому задріботів до телефону Конашевич. От халепа. Знову не втрапила належно пошанувати нове цабе. Коли телефон задзвонив у на прохання запросити доктора Конашевича, Софія відрубала. Його немає. Так відповідала відтоді усім, хто прагнув почути голос вельмишановного Нестора Назаровича. Для себе дала йому прізвисько Містер Ні. Про що б вона не запитувала, Конашевич відповідав на перекір. Якщо чесно, Софії начхати було на нього і на його балачки, але не хотілося бачити на роботі цю повсякчас невдоволену пику. Часом навмисно гарного сонячного дня зауважувала. Несторе Назаровичу, Гарна погода, чи не так? Паскуднішого дня не пам'ятаю, відрубував містерні. Осінньої мокрої пори, підюджуючи для сміху старого бубнія, скаржилася. Дощ на дворі? Здавалося, но що тут заперечиш? Дощ він і є дощ. Аж ні, вічно усім невдоволений Конашевич і тут знаходив привід для негативу. А якої погоди ви заслужили, окрім дощу? Довкола таке безладдя, таке неподобство. Бандити керують, бандити крадуть, усі навколо теж бандити. Параноя і трішечки маразму зробила лікарський висновок Софія, що їй врешті до старого Неврастеника. Проте згодом вона виявила неприємний для себе факт: новий завідувач почав ставитися до неї упереджено, з недовірою. Так начебто вона учора за студентської лави. Одного дня спочатку сам запропонував їй поасистувати під час операції, а через годину замінив її на Конашевича. Той, мовляв, досвідченіший. Мовчки ковтнула образу. Коли ж вона з'являлася у пологовій залі зі студентами, Конашевич ледве що в пропасниці не трусився, якби міг, повикидав би їх через вікна. Ці студенти розтатник інфекції, через них усі наші проблеми аж тупотів ногами. Одна Каркара сміла відповідати йому таким же тоном. А що вони вам зробили поганого? Ходять собі, який вам клопіт? І ми колись вчилися...